امران مخترم آردن کو دو مولانا زین اللہ سے دو رای تفسیر قرآن دا تسی نمبر کیسٹھ مسجد امیر مویا محلہ خطک سوالدر کے ستمبر دوزارات کے شہر ددی د ملاوی دو پتایا ساتی اشاہ دی توید سنت کیسٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمنت لازان از دی مین چوک جنگیرار اور صحابی پروپرائیٹر انورشیر توحید موبائل نمبر زیرو ان لي فائرون ذالک حدا ذکهون کیم ددی صدا الا ان شاء الله مگر چې ذکر کی مسجد د الله په ان شاء الله ان شاء الله یا وذكر ربک یاد واستار پکل د نیرشو ان شاء الله د نیرشو بیوایا وقل اویا نذری جو بهای ما ترب زما لاقربا من حدا رشدہ دیرنیس دیر دینا دیرنیس دی ددینا د هدایت په اعتبار سره ولا بثو فی كهفهم 300 سنینا دی وخت هر کو په دی غار د دی کې دریس وکاله زیاتوبې 900 سنینا اغه 309 سال دی تیر کو نخ کاله زیاتوبې 900 ولا بثو فی کا بهم 300 309 سال دی پګار کې تیر کو قل تو ورته وایا الله اعلم بما لبثو الله خپو ی دی په هغه وخت دی تیر کو ور دی آیات کې ظاهري لګی اشکار نه مخ کی وی آیات ته سوچ کوي دی وخت تیر کو په دیګار کې سو نه سال نو پتا هو لګی راغلو اور پس وی الله اعلم بما لبثو د دې وقت وخت رو شریف الله ته پته ده او الله مخ ذکر کوي و پسيرين ذکر کړئ يو الله اعلم بما لبسو بعد التيقظ الى الموت د دې د دې وی خیدو نرستو دې بیا سونه وخت ترک تر مرګ پوری دا الله ته پته نشته یاد به يو الله اعلم الله خبر پاره هغه چې دې وخت ترکو فضل ربي خیدو نر تر مرګ پوری هدي چاته پته نشته په غر کې 309 سال تیر کو له غيب السماوات والارض داغه واقعات و خلاصہ ذکر کی دی ایت نمبر 24 کی له خاص الا لرا غیب السماوات والاردو کیلم د پټو سزونو د اسمانونو د ذمکو دی ابصر به الله خلدن کی دی خاوریدن کی دی صیغه اسم تبذیل بشی ابصر به واسمیا الله خلدن کی دی خاوریدن کی دی یا صیغه د امر ابصر تخو ګور دی نظر وکا دا خبر تخو ورا ما لههم مندونې میولین نشتدیله راېواده الله نه بلدووس والله یشرکوپی حکمی اه ده نه بهشری کوې په پصلله الله کې سوک ووتلوما او عللیکه من کتابې رالولتته اغا چې ی کېږ تعته د کتاب د ر تانا لا مبد دله لیکلیماتی نبد لونکې حکومنو د الله لا رااک والن تجد او وبنعمته سوا د اللہ نازر پناي وصبر نفسک مع الذین شان صحابه آیات کریمه کی نبی علیہ السلام کا مشرکان والو اے نبی علیہ السلام دا تاثیر ثقل سری خلق ناز تي ګور د اس خوا جامع چولی دی بلال تو ګور حدیث تو ګور عمار تو ګور دا لږه مون بس تا خوا تدرسو نبی علیہ السلام تعالی فرمایو صبر نفسک مع الذین الین دان سره پابن کا زان دي سره کلق ادي فقيران سره دي درويشان سره دي ملنګانو سره تدې ډېر ویه مقام دي واسبير نبتکا کلق زان فل آ کا سان سره چراب دي خپل رب او سبایو بی گئی تدې کړه آګه مجلس فضیلت م ذکر شه چې کم خلق سره ماخام الله یزيد الله د دین کار کایو نو ګور نبی رسلام ته دې سره زان پابن کا دو دو نه بهترین مجلس دی یریدونا دی واڑی رضامن تی اضا الله ولا تعدع عیناک عیناک وا دی نړی استرګیستا هغه هند دی صحابه ونه دینه غری استرګیستا وانه دی هم دی خپل صحابه باندې استرګی اخواب توریدو زینۃ الحیات الدنیا یته را دو کی د ژوند دنیا تنمائی د ژوند دنیا ولا تطیو تابع داری مکوا د دا هغه چا چې خپل کړي دی مونږ را د خپل یاد نه چې دموږ د ذکر نه په خپلادت کې دی الله دې خبره او نموني دې مشوره وانه لې او تطبعه او عوتہ بداری کوي روان دي په خوای شادو دای په せ او کار دې د حد ته تجاوز وکولل الحق من ربکم تو یا حتا بدین طرف درستانه فمن شاء فلیمن فچاچه هو غی ای ایمان دی رولی فچاچه هو کفر دی کیا رد په کې په جرییو چې انسان مجبور ما هز نهدي الله انسان ته اختیار وکړ ستاخواښ ده وه دنا نهدن اطاعت کیو او که نهفرمانی نه نا لظال می نه ناره موږ تیار کړړی ظالمانو لهه راغیربه کې دوی ل را دویالون دغې وس تغو کدي د بپار یاد کوي یا نوپار قبول شی ب معین په داسیو ب کل موهلی چویلی شویبیا یش ویل اوجواره تایب موخنا اسن اغه تام بویل شوی داسې بو بديله ور کړې شرابو ډیر بد کاګبې او نا کارا زیده پېدیه هوستو مخ کې تخویفات ذکر کو اوس پهلس او انعامات سرزی ورګار قران انداز دی کلا زیرې کلا یرا کلا واعد او کلا تسلی کلا دلایلو او کلا دعاوی ان الذين امنوا اغا سانچی مانرالو واملو صالحات عملو په طریقه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو دیرا پسې ان لا نضيع یقینا مونږ نزا یو کو اجر د هغه چا چې خیستہ عمل اولائک لهم جناتل جنۃنا اادنیه همیشوالی چې به ییګبا لاندو نو داینه هورنا او بل یو هل لاونهپیا من اساوه او چول کېږې به دیته جنات کې بګلی پهګور آلته او بړی خوند دنیا کې لکانو سره بګړی خوند نه کوی یو هل لاونه من اساوره لکه د آغې احقامات جو دا دي هلته به بګ هلته بګړی خوند کو لکه د ار خپل روواژي د دنیا خپل رواج دی دداخلت خپل رواج دی من دهاب د سرزاررو وَيَلْبَسُونَ أَثْيَابًا خُضْرًا او غوندې بجامې شنه د نرو رېخمو او د غټورې خمو نا بزیدار لباس به اغا نرم نازک لباس به متقينات اکیاب والی پدی کې علل ارايق په پا پالنګونو باندې ارايق جمع د اریکۃن دا اریکہ اغه پالنګ ته وې چې دا نوې د پار مزین شي نعام الثواب او سخل بدللا او خیر طرف دوز و اذرب لهم مثل الرجلین او ددی زنا خصاتت الدنيا ذکر کای په مثال سره او بیان کدیلا مثال د دواو کسانو حال د مالدار مشرک ذکر کای اشاره د ګور جنت کله کله مالدار سره نه حاصلې کی ها د مالدارې لحاظ مکوي کله کله مالداری سبب د قبر او ظریبله مسله رجللیېڅوک دا په شام ملکی او دا کسان مل العلاک ک یو نوم یځو د بلم په تروسو بهر اررمې چېوو الله بهته ریبرت واقعکر کې دوه کسانو د یو ډیر غډ باغونه ډیر پهټه پره کې به ګرضېدو ظریب له هم مسله رجلله بیایان کله مثال د دوو کسانو الله چې ګدول یو د دې دوړو نه جنتې نه باهونه مې نه انا بین دا ګورو وه او چا پی رکلې مونږ د دې دوړو نه او ګر زلو دای مېس کې مونږه پسا لا کل تر جنتې نه دغه باهونه اته وکوله اس کمی مې نکولو دلته ظلم پمانه لا کې می سره ولم تظلم منه شيئا او کمی نکولو د دې نه حصا مې وې خډيري ففجرنا خلالهما نهارا او جاري کولیو موږ د دې مسکنیو ورونه وکانه له ثمر دلره نوري میوي می یعنی د دې لپاره نورم د انکم سورسز نورم د آمدنی زراعي دا یو یورت دی ملګری سره لګیاري خبري و تراړو له هغه ته د ما دون مال له ما دون قبيله دو دائمه دائمه وکوقال نو دوی یو خپل یو د المارګریتا وهو يحاوره خبر و سرالو له او دا دا فاجرانو کارم دی انا اکثر منکا تکبر کی دوستان زیاتم پیدبار د مال سرا و اعز نفر ازور ورن پډل کی ډله ملوی دا پارٹی ملوی را و دخل جنتهو داخل شخبل باختا او دی ظلم کوونکو خپل ځان سرا او د ما ازنو انت بيد هاذه ابدا ذ تا غمان نکوم ما کتابه اس کلم هلاک شي دا بلکل نه هلاکی و وما اظن الساعه قائما او ذ غمان نکوم په قیامت قائم بشي ولا اردت تو او کهه واپس مخفل ربته نو خامخاز به عمم غره دینه زید ورتلو جواب باطل ته جواب کله کلا ورکی خ عملګری باطل ته جواب ورکی اډیر خو جواب ورکی قال له صاحبه و یدلا مرغری ددا و هو یحاورو جواب ورکاو دتا سم جواب ورکي ا کفر تب الذی خلقک کا ته هغه ذات نه چې تی پیدا کړې مړه من تراب اند خوری نه پیدا کړې دنو پېنه پیدا کړې به دنا صلی جول دی لیکن هو ل لیکن انا اقو لیکن زویما هو الله ربی الله ذ ربما او زه شریک نګر دوم الله سره حصو کا ولولا اذ دخلت جننتک قل ما شاء الله ولولا اذ دخلت اولنا دخلت داخل شی وي خپل باغتا نو تاسو ما شاء الله او نوي لا قوه الا بالله پدې مفسرین ذکر کوي چې کم کس پهل باغتا او خپل کور ته دنګي او دا کلمات وي ما شاء الله لا قوه الا بالله په دا باغ او دا کور به د افتون نو محفظي او د غلط د بد نظر نو محفظي مالک بنیان رحمت الله له په خپل دروازه باندې بره 달리 کړو ماشاء الله لا قوت الا بالله ان تر ما چې دستانه کم مال او اولاد والے ما په دا خو مال ذره نه راکای فاس ربي نو امید دې چې رغب ما برا کی ما تغور ستاده باغ نه ګوره دا خو دې خبر کا و یا اللہ بستا پا باغ باندې عذاب را و ایدا او تدا خبرو کا او صبا تا پاک که باغ باندې عذاب را غلیو نو بیا نو امید دیتی رب زمان را بکی ما تا غور دا باقستانا. او براو بلیگی پا دی عذاب د پور تا ترپنا نو شیب دا میدان خوایا او شیب دا گرزی او بدا دیز مکا کی دونگی نو تبا نلره ت... تبا طاقت نلره دل رد روخ کو و وحیطا بی راگیر کښې شو هغه میوي ددو نو په از بها شو رو شو بیا یقلبو چې محلې خپل ورغوي بیا د افسوس کو آی های داسو شو او اپچتا یکه هو جب چړیا چګ گئی کیتا یقلبو چې مقلی خپل ورغوي الا ما انفقا فيها باغه سوچ خرج کړي او دی کې وهیا خاویتن او باغنا را پروتيو سره خپل چتونونه وَيَقُولُ وَيَا لَيْتَنِي اي افسوس دې مال راه لمشرک چې ما شریک نه وي ګرځولې په رب سره ایسو کا دا وخت یې سو پکار را نلو نو ګور ا او دنیا غرور او نازي گما تا نه بل د دنیا واغتی شي څنګه د باغ والنه باغ واغتی شو ولم تکل له فيت ن ودل رडला چر دې امداد کړو الله نه او دې نو بدلا غسون کې هنا لك الولایه لله الحق فدا ته وخت کې واک اختیاروازي الله لری یقیني الله غره بدلور کوي ان کې ده او خيرن عقباء او غره نتیجه ور کوي ان کې ذات واضرب بل مثال ذکر کېده دنیا یو ګره دنیا مثال داسې ده لکه باران را وریږي په لاره وشي نو بیا وږی هوی والو زيتش میدان رو داړه دنیا د دا ووبو مثال دی و په یو زیني یو نه په یو حالت او چې ووبو کې څوک داخل شي نو خامخالون دیږي چې ووبو د حد نه ووري نو بیا م تبایې دنیا بس منده موخه و دربلهم مثال الحیات الدنيا وبیان کدیلا مثال د جنده دنیا کما انزل لو پشان د ووبو دی چې مونږه راو ورو ته بارینا اور اوخی جی پاری سرا بودی داس مکه نوشیغه اوچ زاری زاری والو زی اغه لره بادونا وكانه الله على كل شی مقتدرا رضی الله پارش زبان قدرت والا المال والبنون خاصه د دنیا ذکر کئ مال اولاد مضافات نشی کولئ المال دا مال او ستارا زمانه زینت الحیات الدنيا دا نومه ای دې د جنده دنیا وال باقیات الصالحات او باقی پاتېږي دونکي نیکملونه باقیات الصالحات خو کيده غنیکاني لونه دیخه دا, لون دی دا به تار را پاره همیشه را پاره باقی اغه جان کې هم باقی کته په خپل لونو باندې مهنته کو اغه تا دینداري کې ملګرو دا مدرسې دا پاره بوط جوړاو او څه پیولې کو مېدا پیولې کې وال باقیات الصالحات دا کې یو تفسیر دې نیکاني لونه والباقیات و صالحات و نورم گنا و اقوال پر اکشتا باقی پاتکی دن کے نیک عملونا حاصل داد ہر عمل صالح دا باقیات و صالحات کے لئے خیرن دا غردی پنیزدہ ربستا سوابن پبد لکے و خیرن عمل و غردی پا امید کے احوال لقیامتا و نُسَيِّرُ سر یورجیبالو پهکه مرض ک روان به کومونګورونه طب وز مک ډاګه و غشارناوممون برجممه کودي ل را پهلمنو غادر من نوم اه ده مونږ نپیددو د دینه رب ب ستا ته په کې الله بويله قدجی اتمونونه تا سررالی څنګه مو پیدا کړو په ولزله تشتوراله بلکې تاسو ګومان کاو چې هي غضب مقرر نګو تاسو لرانیټه او دی ال کتاب کې به خو دې عمل نه مې عمل لا پکی رچا مقدمه چا کوم شي د پارمن د والی د پټو مهنتی کړې د دکان مهنتی کړې د دین مهنتی کړې هغه ارته پکیه او دی حیاب سو سو مال الکتاب او کې به دیش ملنا می فتر المجرمینا تبوین المجرمانا یرید ان کې به میما د هغه سنا چی پدی کیری و یقولون وایبا هایبسو ما له هاذل کتاب توجدد د یملنامه نه د پریه هودي ورګونا او نو له یګونا الا سوا مگر دی راګیر کړي دا مونږه واریو وملګور دی راګیر کړي کوم پچاتره ګپ مولا ګولو انګت مولا ګولې وغم پکشتہ ګرلاموکړې واغم پاکستان کچته سمو راپټ کړې واغم پاکستان غیبت مو کړې واغم پاکستان ته چا خلاف پروپاګاندا کړې واغم پاکستان وو وجدودي بو ممي ما اغه سر اميلو چې دي کړې او ظلم نه کوي رستا اچا سرا ويس قلنا للملائکه تسجدو دا ګناهونو دا سبب دا تابعداري د ابلیس دا چې کله وی مونږ ملائکه تاسو دو کې ادم ته تی دو کا دیماګری پلیزونګه دیو دا پیر یا نو نا فپسقہ نا فرمان یو د حکم د خپل رب نا نو ګور ابلیس د حکم د خپل رب نا پرمانیو کا نو ادمه باندې ګانو تاسو دا وزره دوستي کوي افات تخذونه ایتات سنی سے ادلرا او اولاد دا دلرا دوستان سوا زمانا او دی تاسو دا دشمنان دی بیسال زالیمین بدلا بد دی ظالمانو لرا پا بدل دا اللہ کے ماش حد توم ندی خاضر کری په دی لرا پا وقت دا پیدایش دا اسمان دا او نه په پیدایش د هم جنسو د دي کې او زن ایمانی ان کے گمراہ کون کو لرا امدا دی و یوم یقولو پا کمرس نا دو اوادو کې شریکانو زمما کا سانو تا چې تاسو په ګمان کوو فداهم دی باوځو کې دی لبا کبلوالي اون کې وجالنا بینهم مبقا او بغرد مونږ د دې مینس کې زیاته تباې ورالمجرمون النار وینيب ما مجرمان اور لرا فذنو دیو ګمانو کې انهم واقعه هوا چې دی اور پرېوتون کې دی په اور کې او نبا, نبا مومی امید هغه نه زیاته اورېدو دا غې نه په زیاته اورېدو الته بیا نویني او بن مومن دا د مجرمانو حالو او زمون اقی دا را راته دا قیامت دا عذابونه دار سره حق او سجدي چا په دنیا کې ځان او په جندو او دنیا کې نیک اعمال او کل توکامیابي ولا قد سر ربنا في از او یقینا کسما کسما مون بیان کړي یا مختلفو طریقو سره مون بیان کړي په دې قران کې هر قسمه ضروری بیان وکان الانسان او دیدا انسان دا هر چیز نه پجګړه کې زیات جګړالو دا انسان ډیر زیات جګړالو دی مسلم شریف کې روایت رازي انس رضی الله عنه نقللی نبی رسول الله پر مهال په دې آیات باندې جینسان دی ډیر جګړالو دی دا قیامت پر به یو کافر نسوال شي دا رسولانو متعلق کتا سون عمل کړي دی نو دی وایو چې الله ا دته بويته خپل عمل نامو بدله مخامخيدي بودازه نه منم غواهان د ملائک پیش دی بودازه لی نه منم دی بيدازه نه منم ځکه دی خو معنی تر لیزري او غواخ لغيش دړې خپل سترګو ويني ته دي شهادت معتبر نه دي نبيابا الله پاک په پا دبان دي رد اندامونو غوايي پیش کی او خپل بوت الله مهر الګيو وما منع عناسه و ندي منکړي خلک په ایمان درو نه چې کله وتا رالو هدایت او چې بښنه ووای د خپل رب نه مگر انتظار د کولو د دی شيراشی دی له طریقه د رومبنو یا راشی وتا عذاب مخا مخ نور علی ګمونګه پیغمبران مگر ډیر ور کوونکی یره ور کوونکی او یجادل الذین کفروا بالباطل او د ګړې کای کفران په باطل سره شو نړی په دې سره حق او حق نړي جنا او دی ګځ زمونږه آاتونه او اغا چې دیله پ یاره ورکلي شي پهزون ټوکې ټوکې ورپورې کیا ومن ازلمو شته غډ ظالم دغ چانا چې نسیت ورکې تا پایتونو د خپل ربه الله دا غډ ظالم دی چې ده نسیت وررکېږي او په ار ځان هادي مخړ یا ننسیا او آګه چې مخکې لې غلي لا سونو دا دا یې کيران مونږ غردو پړونو د دی باندي پر دې دا پویډونه په قران مخه ګونی د درونو والي کرا بلې هدايت ته هدایت نومي اس کلا رب تا بهون کې رحمت والا کني ولي ديلر الله په سبب دا چې دي کړي په تل سره به ور کړي عذاب بلکې ديلر وقت مقرره لن يجدو لن یجدو دیب و نمی سیوا دا اللہ نازید پنایے و تیل قلق و را دا کلو والا مونگ حلات کو کرے چی ظلم کرےو او گرزولی مونگ دا دی حلاکتا موعدا وقت مقرر سورت اکام کی دو مسائل یو مسئلہ غیب دان اللہ او گورا صحابی کافلوے علیاء اغیب دان نو دارنگی دو مسئلہ خصاصت د دنیا په دی وخت کې خو پیغمبر زېما او پیغمبر سره هو علم النبوهتی دا څه بل سوچتا دي نه موسی علیہ الصلات والسلام و فرمایل چې دی وخت کې زیات علم والا زېما او دا خبره صحیح و خدادا الله تبارک وتعالى خو ښه نشوا موسی علیہ السلام باندې وਹੀ نازله شوا چې زمونږ یو بنده دی په مجمع البهرین کې استانہ زیادت پويږي مصطفی علیہ السلام یا الله تعالی روخه چې زدلته سفر حاصل کما چې زده هغه نه استفادہ وکما مانا د هغه پتا نشانات و و و و او خه الله تبارک و تعالی او فرمایل ځان سره یو مېخ پله تلیکې واخلہ او زاده مجمع البهرین په طرف سفر کوا او چې کوم ځای کې تازان سره کوم مې غستیداروک شي نو بس التا بتعاله عکاس میں لوشی او دا غنه بتېلم حاصل کی موسی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی دا حکم مطابق ځان سرمه یی راغ واست روان شو او پس سفر کی ځان سره او خادمم هم پکاري نو ځان سره بلی او شاگرد دیای او خادم روان کا حضرت یوشع بن نون دی جې سفر کو او یوځې کې دی آرام کو یو کانی باې سر کېښه او حضرت حضرتې علیه سلام نو پهې کې ناګانه اغمی په حرکت کرالو د تیل ټوب کو او اغم جوونې شو په دریاب ک روان شو او د الله قدرتو چې معی په کومو ب ورتو غ ته پشان د سوګ باندې او دریدديغ په کلاړلو یو ش بینون د عجیبه واکیلی ده موسی علیه سلام او ده بیدار شو موسی علیه سلام ته ده کیساو نکا چه ارطا او دارنگی اغمی خود هودانګل انگل پو بوکی بس بیا روان شو پورا سفر یو که یو رض یو شپا چه ده دویمه رضی سبا شو موسی علیه سلام ده ملگریتی وی ملگریا یارا ناشتر آوالکانا ناشتی سوا دک کمائی ایدان سر را رستی و کوئی ڈیر ستلی شو مدارنگی اغا مرگر ورتوی و شاہ بنی نون چیره ناشتا ماشتا خونیشتا مئی خوالتا که مونگم زی که ارام کاؤ نستاز ترکی ورغلوی او مئی دا تیلین او دا انگل اغا و دریاب کې غیب شو موسیٰ علیہ السلام وی خدا خوزا مونگا غزی دیلا واپس شا بیا واپس را روانشو فا آغا لا رواندی چیلتا ورسید اغا کانی خواتا نو الت بیا ی او کث ناس تو صادره اذان تو کلو موسی علیہ السلام ورته سلام کو حضرت حضره علیہ السلام چې دا سلام وريده چې پدی جنگل کې خصوص سلامون مرامون نه پیجنې موسی علیہ الصلات السلام ته سلام کو هغه ته تاسو کم نه راغلی موسی علیہ السلام جواب ورک ز موسی حضیر علیہ السلام و توی بنی اسرائید و موسیٰ و آو دا بنی اسرائید و موسیٰ سلا پار راغلی جیدی دا پار راغلیم چه خاص علم در کڑی تا سمال داو خی حضیر علیہ السلام و تیزا ما اصول دیر سختی د مدرسی و ما دا اصول دوابیت سختی گواری ما سا تا سبر نشکولی نا موسیٰ علیہ السلام و تا او فرمایل چیزا با صبر کوما انشاءاللہ تو ما سبر که ان کی امومی زمستا اس قسمه د شروع و مخالفت نکوم حضرت علی السلام ز سیده چل تا پھر تا مدرسہ و گشتي مدرسہ وا کا بس حضرت علی السلام ما ګرځیدو د دین کار وکاو ایشاب جزورا دان تیار کا و یو خبر د حکومت گزار تو کوم تطوث बने کې چپ پي وس خاموش پي دوه روانو د دریاب کیناره تورفیدہ پدې کې اتفاقا یو قشتیر आला او کیشته والو دیپا کیشته کی کیناسته حضرت علی السلام خو پی جن دو بغیر د کرای نه د حضرت نه دیپای کی روان شو او چه مخ کلاړه حضرت علی السلام ته برګې روان او چه درشو کیشته والو سیری کا اوس ظاهری اعتبار سا دار غلط کارخ کاری ده چې ګورم موږ نه پیسې او ګرای عمران روان استاد موږ دوا نه او دې دمو استادونه کیشته سیری کا علماتکه مصله ټکवते وي اے استاد راکار دیول یو ور په سیم عمران روان ته مانی وې چې بکی نه خبرې باندې کې ترې جی پوین شن بیا بارا څنګه کوم بیا روان شو لکشته نه راکو شو مخ کې لاړه چوکته یو نو کسو یا یو الکو هغه ګرځې دورا ګرځې دښو حضرت علی السلام ته سرو ک سړی مل شو موستا سلام چې اوکس چې دا خو قتللو په یار نه استستااججی په تو بوت سر شوي بیا اوته استستااج د کار دی وکو تا سې به د سړی وجهلو دبان خو جورم نشتهڅقی قصاص په نشتا وي تا تهدي ویری چې طب چپ ناستې غ به نه کې او خ بیا غګ نه کوم بیا روان شو یو کلي تهرسې. نو دیلتا دا کلیوارانه درخواستو کو چهره د مومل مستیاو کې هغه او تبییر مستاز مل مستیاو نشو کولی چې مخ کې عقیلی کې یو دیوال را غورځېدو تنيز دیو حضرت علی سلام ا دیوال لیکو موسی علی سلام او تبییر ګور ډوډې را نه کتورل تاول لګیل کریم کې کو او تاته مان دی ویلی پر ددا د واسطامه کی جدائی ده اغی نوستو حضرات علیہ السلام بیا د په حقیقت باندې غو پوی کو او غا تفصیله ور تبیان کو دی آیاتونه کې دی واقعیت اشاره را و اس قال موسی لفتهو علیہ السلام روان دی ف سفر کې ځان پر خادم راغست دي لفته فتا ځوان ته مویسنګ چمګ پرونه اوریدل یو انا سمعنا فتن دا د موسی علیہ السلام او تاسو راځئ ته په سفر کې خادم بوذي چې غو ريزواني ښا ازره ته ځان سره مشرکد بډا بابا بوذي په سفر کې نو تا ته خپل خدمت د بارابو ته دی بسته خدمتو کې تبه د خدمت کې بیا وې قال موسی ال فتهو چې کله وی موسی عليه السلام خپل خادم تا یوشعب بن نون لا ابره لا اترك السفر تبه سفر نه پرېدم ذبا هميشه غرزم روان به امخدا ک علم به حاصلوم پتالب د کې بز ډیر کوشش کوم لا اب تفسیر مفسرین ذکر کوي چې په دې واقعې د موسی السلام کې په دې کې ګڼ پواید دی علما او طلاب او او پیغمبر دی بستره را غست دی او روانی دا علم پا طلب کی او ال تا حضیر علیہ استاد شو نو پا کې د دا او و طلباء و دا فارگن فواید دی ویس قال موسیٰ چې چکلوی موسیٰ علیہ السلام بلخادم تا لا عبرہو ز سفر نفرید ما یعنی حمیشہ با ایمان تردی چورس ایگمزا مجمع البحر اینیم اغه زید جماکی دو د دو در یابون تا چې کمزه دو, دو در یابنا اغه یوه د شی مجمع البهرین باز مجمع دا بحر پارس او او د روم د ملاوی دو زه توې کمزه کې چې بحر پارس او بحری روم ملاویږي اې ته مجمع البهرین وایي باز وې دا مجمع البهرین په آذربایجان کې دی باز وې بحر اردن او بحری قلزم یوځای کې دوه تا مجمع البحرین و یا دا ویدا بحر افریقا او بحر ارمینیا ایت مجمع البحرین وئی او دې کبل نقطه جا غ زید جمع کیدو د دو, دو دریا بونو دیکھو موسی علیہ السلام د علم دریا بو دیکھو حضرت علیہ السلام ځان ته د علم دریا بو نو ددوه دا د علم دریا بونم یو د هکې کمزه کې ددوه نور دریا بون یو د هکې حتی ابلغہ مجمع البحرین یې اسرې مناسبت دآ وی چې موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام د دا علم بهار دی لا بره د همیشه زما تر دی چور سما مجمع البحرین اغذیہ د جمع کیدو د دو دریا بونو تا فل مرګریته پرګرام په کوج خذوخ غره روان به یوخا اسه نه چې پنیملار کې را روانه واپس او امضیا حکبا یا به زما ډېره زمانہ روان به او دا علم د پارا سفر کول دا عبادت ته او دا ډېر مبارک سفر دی د علم دا خدا علا پته لګی چې کنا نړۍ پاریش شي بیا فلما بلغ هر کله چې دواړه ورسیدو مجمع بینهما اغزید جمع کېدو د دوو دریا بونوتا نسیا هوتهما ایر کو دواړو مې خپل را فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ صَرَبًا ورته دی کې موسی عليه السلام آرام کوو دو ملګری وې خو ته په سفر کې نو کې دوه ملګری نه یو پکې څوک یې را پاره پیری د پاره وې ته به وېخی ښا ټول مود کې او پیراسم سنت طریقه را فلما بلغ او دنسره مې راغستې دا خوراک تو شو نو کې ته علم پتلاب کې دین او ځان ته او کل دان سره خپلت او شر فلما بلغا دا مېته کم زه روښو اغه ځکه او حضره علي سلام ملا وېدا فلما بلغا چر كلا او رسيدا دواळा زيد جمع کې دود دو دريا بونتا نسيا حتهما هر کو دوالو ميه فلا فتخذ سبيله في البحر سربا نونی لارخ پا در کی پا نو نی ولا مې لار خپل پدرياب کې رسوران په شکل سره او به ولا د سورنګ یو شکل به جوړ شو او اماې پای کتلو موسی عليه السلام چیکل راويش نو دې خو هټو پالو هغه درياب تا،, تا او بو چ بو تا اوچې دي چې دې له مخ کې لاړه فلما جاوزا شرکل دی پورې وتل دا زین نه لاړو و دې خپل خادم دوی لیکه ناشته راوړل نو ناشته خولېстаў او پخواتو ته شویل نوکه موسی عليه السلام په غيبو پوي دې ولاو پته وی کې غ مې خو اخ وا ټوپ خو په نه پوي دوخا دا نو ټیم یاد ساته فلمما جا وذا هر کلا چدواळा پورې وتلو قال ال فتاه وي خپل خادم تا اعتنا غذا انا را ناشته زمغا غدا هغه ورځ ته وي چې سړی دی لس بجې نه بجې کې کای هغه تا ناشته وي غدا وي او د دې ناشته سو د یو میدان سره رستیو وځه قالا لفتاه وی وی خپل خادم تا آتي نا غدا انا د مون ناشته لقد لقینا کې کنن رسیدلی مون ته د سفر د مون نه چې داري ستړي واله داوی دلته مون ته ستړي رسیدلی د دې نه همخه ډېر سفر کول او اصل کې د مقصد خو هغه ګرځرو د دې خوا خو د بیا مقصد او چې کله سړې به مقصد لګي د دې سړکیږي او چې کله د یو مقصد د پاره لګيایي په یو مقصد پر رواني او د دم هي ته یو مقصد پرې دې به سړکیږي د دې مخه ترقې کوي بیا قالا وی خا دیما اره ايتا خبر شا از اوینا ال چکلہ منگا زو وینو زے یونیو اگڑتا چموں اگڑ کھوا ترالو فانی نسیتل حوتا یقینن ایر شو دا او دا ذکر مانا شیطان ایر کو دغدا یادول مانا شیطان ایر کو جکلہ دا شر دا کسب نسبت شیطان تکیو ورنہ خالق خدا صلی اللہ ايكینن ما ایر کو مہیلا را و ما انسان یوه او نو ایر کلی دیلرا زمان مگر شیطان ذ ذکر میکلو یتا تا, تا واتخذ سبیلہ فیل بحر عجبا عجبا یا هو مفعول مطلق دی دفارا ذ فعل و محذوفا اعجب عجبا ذ تعجبکم تعجبو یادر سبیل لفارا صفت دی واتخذاونی ولا میخللا لار په ای آب کی عجیبا لار عجیبا یادو تعجب کم اتعجبو موسی علیہ السلام لچه غدارو چه غمی خوال تکیو بس پلار ور روان شنو موسی علیہ السلام میرادو چیزو شاوالا واپس کیگا من خمدغ دی تراغ دنگ مدرسا خمدغ دی که دا قالا اوی موسی علیہ السلام ذالکا دا آغ دی دی ما کننا نبغی چه منطلب کهو چه کمزی منطلب کهو دا آغ دی دی فَرْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا نو په شوه د્વાळा په نو هو د قدمونو تاسو صفه فصلون کی په وجدا عبدًا من عبادنا ادوارو مونته یو بندازم د بندګانو نا آ تینا هو حضرت خزر حضر ال سلام یادی حضرت خزر ال سلام او حضرت خزر حضر ور لزکوی چې دی وې یورت په یو میدان کې ناست هغه دې تک شین شو ښه حاضر وګوره د پوجا خدای شین شا زکی و تا حاضر علی السلام و نو مونو مبارکی مفسرین غا ذکر کوي ته د بارا کې مفسرین تفصيل کوي چې آیا حضرت حاضر علی السلام رسول ک نبیو بیا باز وې نبیو او آیا رساله ته ملاو که ک نو ملاو شوي او که آیا دی وليو دا پورا تفصیل کړي په قرآن او احاديث کې دایي مزید تفصیل نشته حضرت حضره علي سلام پیغمبرو بیا وروسته په کې اختلاف دا علماء وشتا چې آیا حضرت حضره علي سلام ژوندې دي او کوفات شوې دي او په دې باندې مفسرین ډیر وګدلی لکل کړي بهترین لیکل پدی باندې د احناف او یولوی مفسر حضرت علامه محمود آلوسی رحمت الله له په تفسیر الماني کې تفصیل کړي اقوال دوالو طرفنا ذکر کړی چې بعض وی ژوند دی بعض وی مړ دی بیا در غی دلائل سي اخیری پیسې دا ذکر کړی دا چې حضرت خزر علیہ السلام وفات شوی دی او پخې دلائل ذکر کړی تفسیر ابن کثیر والا ذکر کایو چې صحیح خبر دا دا چې حضرت خزر علیہ الصلوۃ والسلام دا وفات شوی دی او جتا عبد من عبادنا ان یو روایت کی راځي اغه حدیث او تعزیه د نبیر اسلام الله چې کله وفات شو تعزیه او आवाज رالو نو بیا صحابه وی هر کدي شه دا حضرت حاضر ني چرته دین ابا دليلي چې غجونديري دغه غيده شوی کنه او په دې باندې او په سیرینو جرحه کړي دا حدیث ضعیف ته وا وجدا عبد من عبادنا او تدیزم نس تطوس نه کیږي چې آیا اغاج باندې دی او کمل دی او دی بارکه قاماخات اسی او طرف تک پر نظریه قائله کی و وجدا عبد من عبادنا وا وجد تا دی مونت یو بندا با دي خلک وی کنه اجوند دی دیو کال کی او پیراغه ملاویږي او نخي ادارجه دي کټا ګوته کې دا غاډو کې نشته म्हणजे چوک چادر लाज ملاو کی دي لاس ته حضور ور کوي پر یکټا ګوته کې اډو کې غوري وا وجدا عبد من عبادنا لومون تو دې بندا هغه بندا زمون د بندي غانو نا ا تاي نا او من عندنا جو ورکړې مونږ اغلرا رحمت د خپل طرف نا او علمنا او پویا ورکړې مونږ اغتا د خپل طرف نا پویا موسی عليه السلام راغلي استاد ته سلام کو څنګه بخاری مسلم کې حدیث راغلي بیا تا هغه سره فار راغلي موسی عليه السلام موږ علم د فار راغلي ما قال له موسی ویدتا موسی علیہ السلام هل اتبعك ایا زد تابیشم تا پدی شرسرا تا تابیکی گما تا شاگرد کی گما یو خبر دا شاگرد متخل خبر مخکی کیو الا ان تعلمنی تعلیم برکه وخبر نه زای کی ورخه هل اتبعك الا ان تعلمنی مما علمت ارشد کې تعالی مبارکه ماتا د هغه سنا چې خو دلی شوی تا ته د هدایت خبره ما ته بسره د هدایت خبره ده پدې کې اشاره چې استاد وګوره سره په شاګردانو ته علم تربيت حيیا اسی به وقت نه ضایع کړي فضل جب شب و سره نه لګی یا دارنګه داغي ټیم او وخت به نه ضایع کړي موسی علی سلامتو انک لن تستطیع مایصبره د دې آیتهونو نه داشی معلومیږي چې څنګه بجو مفسرین فرمایي دو شددوت شرایط چون کې سخک موسی پیغمبر دی وې تما سره نشي ساره دي نو مالو میدا چپل خادمه بیا دي نه رسخت کړیار مدرسه کې کواریم تخ دي او تدې نه زخه بیا اخواته دې دی وروه تذکيره نشته اخواتوله تذکيره د موسی عليه السلام او د خضر عليه السلام دا ورپسې د یوشا ا تذکيره ورشتنه قالا ويه حضرت عليه السلام انک لن تستطعی مغی صبر یقیناً تواس نلره ما سره د صبر کولو ته ما سره صبر نشی کولی ایوه کی پ تاسو بیرو او سرهږي به صبر وکيئ علام علم توحید به خبره چې تو نلره پای باندې خبره چې ما ته کم علم دې تاسو پای خبر نشته زبې او کار کوم زما علم کې به ما ته به تا ته به علم ني ته به دې دار یو لیک نو کار دې یاد ګراند یو توینه جی خبر به منم خا اور موسی علیہ السلام Talebilam ta ba ki adab bayalay ustad ta wi ji khabar aw manum aw ustad tar ki naru ba ti che tawli da si wi tawli da si uk da der batmi do pazul shagirdi ustad wi da sh dewle uk ye de star tarbiyat da paraw ka pagala aw ta baqbal tarbiyat na poegi tul marwan u jad gardi wiya musale salam ji khabar aw manum tabedar beman aw ka mukhalko حضرت مولانا حسین علی علوانی رحمت اللہ لے اگر تلیو دا حضرت گنگوہی سیب رحمت اللہ لے خواتا علم حاصلو رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ لے اگر بیمارو نور شاگردانو چاوکر تجھے ارزا خود کال ضائع کیگی اگر لڑو نور مدرسو کې داخلے ہوگی حضرت مولانا حسین علی علوانی رحمت اللہ لے اگر تایو تن ندی اگر جیز خدمت تا پاتے خدمت ک کله حضرت گنگوہی سیب رحمت اللہ علی تا اللہ سے حت ورکا وطیوی واپ پنجابی مولا اے مولانا حسین علی تب دا سیلم دکی دا سی بچانی زدہ او بیا غا دا مولانا رشد حمد گنگوہی رحمت اللہ علی علوم زدہ او بیا دا مولانا حسین علی علوانی یو یو شاگرد ځان زان تا مفسر ہو ځان زان تا محدث ہو لئی کم کردار ہو کم کار ہو کا که حضرت شیو القرآن مولانا غلام اللہ حان سیب رحمت که حضرت قادی شمس الدین سیب رحمت اللہ لیو که مولانا امیر بندیالوی رحمت اللہ لیو که دارنگی حضرت شیع القرآن مولانا محمد طاہر پنکیری رحمت اللہ لیو دادا حسین علی الوانی سیب خاص شاگردانو او اللہ دین لیلوی خیر خورکو داولی دے استاز خپا نکو یو پیرا حضرت مولانا قاسم نانو تاوی رحمت اللہ لیو ایو والد سیب بیمارو نو پکٹ کے با اغي د بولو تنظیم ولا کټ کې کړهو نی اورت د کټ نه لاندې غو بول ډیر زیات اغا خارشي نو په اړه دوکې چې چې کوم خلکو به خدمت کوو چې په کورنو کې اغا چنګډیان او غیره کورنو کې صفایو پایې کولی اغي عمران له ډیر زیات اغا تکلیفو پدې کې محمود الحسن دادا مولانا قاسم دانو توري رحمت الله علی شاگرد دې ته تبار تلوس نوکارې کته چې صفایو کی پدې کې محمود طالب العلوم هغه مته رونغاله او د خپل شیخ د طلار خدمت په خپل کا پلار او کا صفایو کا خپلار سنگ راغې او چې شیخ سنگرای قاسم نانو ته وي رحمت چې وی کته چې تعلیب طالب کړه او دا واقع خپل بیا شول هند رحمت الله علیه بیانول چې موجه شول کا لقب کیو دیا گیاه ماتا شول هند لقب اول راکله شوی نقاسمنا نو نوتوی رحمت اللہ دیر سا خوشالشو وی اے طالب علم اے طالب ہن انشاءاللہ شیح الحن بنے گا تا خوز دی وقت کی ہندوستان تا تاریب را گلی و دا سے وقت برا شداب شیح الحن دی اغا بیا شیح الحن دو خطو او دا غڑی لوی کی ارزار او استاز د پلار خدمت کڑو دارنگی امام احمد رحمت اللہ علی اغا جڑبی لگولیوا بیمار به سبق به پڑھاو پدی کې د استاز تذکره جوړه فورن باندې یو شوبد لري ماز شیخ ذکر راغی ما چانه کی درس ده ما چانه قران ده کړي ما چانه ټکی ده کړي دا غا تذکره دا غا د پکار دی پدیوجا علما ذکر کوي چانه ته علم حاصله دا غي مخ کې انتہی عاجزی کا تواضع کوه علم کې بس تا برکتی او استاد کی عظمت کو ترازو استاز تو میں توله استاد تو هر دور مې انمول راغی استاد ځان مقام دی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی چانه یو حرف دکو دزق بل غلامو ګرځولم او زادخ وخرا کما خرسیو کما ازادیہ حضرت شیخ الحین رحمۃ اللہ علیہ حتتلو رالو استاد چونکی وفات شوه نو واری وره وډاباو او आवाज یو په دکاسمنا نو توی رحمۃ اللہ علیہ بوډه کور والاوې اما جی تخپل پیزارہ ترواځې پرپل سر کې دما نن دما شیخ نشتا ما په دوه غانو سره اج دپاره رسخت کی ا دونه قدردان خلکو زګه په علومو کې برکتو امن عباس رضی الله عنه اغه دوه کاله پورې د حضرت عمر فاروق نه د روپ پوهه تا پوهه شوکلی امام بخاری رحمت الله تعالی ته پوهه کوستا په لړ سره مان دي اغه وي د ماده ارذولاج دما شیخ جون دیوي او ماده غنه حدیث د کولې دغه په درس کې په صحبت کې ناسوي دما دا دما شیخ کی هغه بس ژوندې وي او دغه په درس کې ناسوي نو څا علم کې ببرکات دي ابن عباس رضی الله تعالی او ابد گرمی او په گرمی کې د انصار او غا قصوتتلو شپطه بوهه تواجه د ممدوح عربی چا سره یو حدیث ته نو دروازه به وته نه ټکول دا به به دې بګنل ها سينه دې وخت یې آرام کې یاینا پایده کور مهتبه ساده وروળો چي بروته په تاو ده پیغمبر د طرز وی تام تور نه وی نه که حدیث حاصلول <سؤال> ده پارا غلیوم ما ور دریو تا کر پیغمبر حدیث ته مادا به د بیگانه جواب ورډه بوم ما تاسو راوځئ نه بیا تاسو نه حدیث تا کما دا د اوی علمی کمالو حماد بن سلمہ رحمت الله علی چه دا داغ اغهور حضرت عاتقوی د امام ابو ونی په رحمت الله استاد دی حضرت حماد لایهور عاتقوی چه دا مونږ د کور ټول کارونه اگر معلوج برابرون نور کارونا دا بتول امام ابو انیس پسے پولخه زمونږ کور کارونا بتول ا امام ابو انیس پسے پوج دما ضرور شاګردو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه دا شیخ الاسلام د شیخ الهند چې سونه ملمانه براتل دا سونه بیت الخراګانے وی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمدی مدنی محدثی کبیر دار العلوم دیوبند بیت الخلاگان په خپل لاس پاکو لخوا تا زماده شیخ د ملمنو ا اغه دغه سپایې د خپل کوما زکهو شیخ ولهن د دې دت پنوم سره یا دیږي نو موسی عليه السلام ته ایږي خبر اب زمنا ما قال انک لنتستوی مع يصبرا قال انک مولانا ایزا زہی رحمت الله علیه ټکلا به اوسه اشکال وترالو ورشا رحمۃ اللہ علیہ کو غاتبرالو دروازه بینه ټکولا بار بولالو چې کله با مولانا انور شا کشمیری رحم دروته به ویلای وشكال <سؤال> دي یمصلد فرغلم دونا با ادب خلق دونا با تمیز خلق دونا اخلاق والا <سؤال> شاگردان زګه په علومو کې برکاتو او ته کم شاگرد بے ادب شي احادیث کرا دینه اهل کس علم مخه چناه لې مترددانه جوړ کی استاد سره پیژنې نه استی دا کار دیو له کو دا چل له له کو اذان مشهور جوړ کړي ادا سے کسانه بارا کې شیخ سادی سے وئی ایسا دیا شیرازیہ پنما ده بد را بد ذات چوکامل شود گردن زنت استاد را قالا ستجیدنی ان شاء صابرا قالا ستجیدنی قالا وی موسی علیہ السلام اتا جی دونی زرداج تب عمو مال را ان شاء کو غواړی الله صبر کو انګه ولا اسویلک امرہ زبستانا نافرمانی کوم پېشکار کې خجت ته ما خبره مانی استاد او ته استاد په شرطونوک دیخا اوس با دي علاکو کې شاګرد شرطونه دي زب سبک وې ما خب ما تا با دا تین چوتی راکیو ما با دا تین مرا فریدی زبا ناوخت ترازم زبا بازی سباکو روم بازی بناو روم زبا دا داکو اڈوائی مکن سلیا زخپل کار کوا قالا فینی تباتنی فلا تسالنی انشیئنو قالا فینی تباتنی فلا تسالنی انشیئنو زبنگ ان دا ایفی مخ دیر زیاد تیزو دیبا دا بونیر دا گرنم آواز آلو او چونکه دا تین با کلا د دا شیخ در سرات لو اگی تیلی کو یرستا سو دے پیم سر دمگ دا درست کې کی سنگ چل دے میجی سار بنا تکراوی کی که خیری بس پا آغام آزگر کے مو یولو موالاقفل نمبر بدل کو اگر جس آغام را آواز نوڑی نه از شیخ تابداری خوزہ کرن قالا فینتبعتنی فلا تسالنی عن شیئنم قالا ہوئی حضیر علیہ السلام فینتبعتنی کتا تابداریو کذما کځماته بيدارिके نو تپوس باندې کې طالب لرستو پتہ لګي بیا فلا تسالنی عن شیء او په دې وجه کم طالب به لم چې د خپل شيوخ او د خپل استادو او مشورینو بغیر چلیږي استاد یو ګوجو شیبصه علم کې برکات نه لګيای بیا قال عفینه تبعتنی فلا تسالنی عن شیء قال او حضرت علی السلام فے منگا ٹول شاگردانو چی آداب د گوزک دے کڑک تفصیل کہو قالا فینتبعتنی وی خزر علیہ السلام فینتبعتنی اس بڑے ارداسی قران بغلط وی لے کر ادا شاگردی کوا قران زداکا صحیح حروف دکا نی نشڑیا جو اس پار ایک شویما او دما بدون خپل حلقے درس دیو د زبو شاگردی کوما ترے موسی علیہ السلام نل وی سڑے مڑا اغه پیغمبر او دایلم په طلب کې راوتې دی بالا فین اتباعنی وی خزر له سلام کته د ما تابعدار کې او تپوس زمان د حزباره کې حتا احدث لك منه ذکرا ډیر کاره تا اکثر استاز استاد او استازي هغه تل الفاظ پویا فهم پراسات ور کړی په بادي امور شاگرد نه استاد داغه د اسلار پرداس سوال نه پیرا کیږي چې استاد به هغه را شاګرد بد خوای سوال نه پیرا کیږي هغه استاد استاد نه نوابا شاګرد تکله سخت خبره کړي کله هغه په شاگرد نامناسبه لګي خو پدې کې رسو ډیر دی اتل وی خيري هودي پدې سوچو نه نو دی هغه ټیم کې بد ځوان او بد ګومان او ساو خو بیارو رو تو یو هو یاره خبره مال دې صحیح کړي حالله ینیت ته وی وي حزیرهله السلام که تا تابیداری وکه فلا تاس النی انشي نه په تپوس به نه کې زه د هزباره کې په دی باره کې د کممطالبات شاگردانی که لريی کنیدي کو د ایپیم په ذې سري که براهی راستی کواسیته ډیر زیات تادار چې وررتوي تاسو بهثار نه خپل درس پړهوي اگر درس پړوي تاسو به دی ترتیب سر کورنو کې کار کوئ. پدې طریقې تر به دخل کو تربیت کې غيږه بلکل غریبانا نم کوې یو خپل کار روان کی قال حتا احدث الک منه ذکرا تر دې چ بیان بکم تعالی ردی جواب فنت ولقا دو روايش ما دې خادم پاتې شوهغه کغه او سره بیا فنت ولقوره ته درې وړه روان شو فنت ولقا دو روان فو حتا اذا ركب في سفینه دواړه کیشته توخه ته علمی سفر شو وروشه حتا تر دې پورې ازار کیه په سفینته چیکلا سوار شو دواړه کیشته کې کیشته کې روان دي اږي ته پیسې مو نه غستي چې پیسې مو نه غستي دکي حضرت فاطمه علیہ السلام اغا فتبرګي راغستو هغه سړي کا خارا کها سوریه کا کیشته لرا بس موسی علیہ السلام شرعی کہنا یو شرعی جذبه پکیو کینا کار خود عقل په مناسبت سره د شرعی لحاظ سره دا غوسیونه شو د تکوته وی اخرت تل توغریک اعلیها ترا کیشته سوری کا دیره سورله غر کې لقد جیت اشیان امرا تار ات یو کار عجیبتا او پیتا ته چپ چې چب پکې خبره کې قال و <وی> خزر عليه <علیہ> السلام نو علم کې وکړل کړه دا خبره چبシャレکا چې خبره مکو چبشاء قال الا لم اقول و خزر عليه السلام ما نو ویلی او څوک د استادانو د اړټل او سکونډل او صداګان یو دا بي ساتي کول او د ارته برداشت کی کنه منه سونا جوړه شي بیا ها وهي علم عز ولكن يحصل بالذل دا علم عزت والا چیز دی خدا حاصلی ډیر ذلت سرا دغه استادانو سپليبم سكي کله بوال سكي کله بسكي کله بسكي اقدي له سمي برابر ني ته شاګردي ني شکوولي بيا قالا الم اقول وي خزر له سلام ا لم اقول مانو وي ري تاتا انک لن تستتويا کته طاقت نلره ما سرا د صبر کولو او تي دي بيرته صدا مرا کاو بس بیا بخيال کوم جي او پادب سر لګيادي دا ورته نويته غلط کار کې اوسه به وخت زبر لګګ نو کومه دا ورته نه ویل قالا لا تو اخذنی بما نسیتو دا قران موږ ته آداب وی ښا قالا لا تو اخذنی وی موسی علی لا تو اخذنی منی سما نسیتو چې د ما ير شو ولا ترحقنی من امر عسرا او ما چوا ما ل را په کار د ما کې په تنسییا کې یا د ما په د کار کې ما په تنسییا کې ماچوه او ص ده نو فلقات واړه روان شو ح اده لقي اغلاما پر دی چېدي ملاقاتوشه یو ځې شو یوه ل سره بعض دا نه بالغه ما شوو بعض نه دا خپ لکوهته اده لقي یاغلاما؟ ما تهاو رحمطالله پهې عجیبه تفسییل کړی و د عمر پهله ها سره ونا بالغ د تلل پلهها سره بالغو خو خار پو یا کسو نو چې دره شو هغې ووجلو سره تی وو پریو ته سره خوا پریته موثال سرران د ټک ګوره سړی یاې ب قتل کو ه ماته د چپ خان خبرې و نه کې او ته بیا وید وی فان للق واړهان شو ح اده لقی اغلاما ردي جدوارا يذيشيو الثرى فقتل هو نو وجلو نو وي موسى عليه السلام قتل تنفسا زكيه تو وجلو نفس باد بغير نفس زكيه بغير بغير د جرم ناس جرمي خو نوو لقد جتا شيئا نكرا يکنا ان لوک کار بتا بدکار بط جو استاد جدار خونکو او علم اقل لك ايت زمان النبي انک <مسا> لن تستطيع معي صبرا چې تما سره طاقت لري د صبر کولو موسی علیہ السلام یوه chance را, را کنو دو کرادا پردې انسان عذر قبول لې شي اګه دو پیران دا کارو بیا بغغ نکوم قالا ان سالتو کا وی موسی علیہ السلام کته پوس میو کو تانه دی کار برکه رستو د دینه فلا تو صاحبنی بیا محمد سره نو با سجی دبلغته میلهدونې غضه ی اوبرهېته د طرب زماه غ زرته بس بیا به غزر پوورشي در که ته پوورشي ف لقا دوواه روانو حتی اده اطیا اهلهقریت یکله خوا ته راله طلب د خواه کتی وکو ایستاامه طلب دخوااره یوکوو د اوسیدونکو د غې نه په ااب یځیف همما غې ان کار وکو دې د مییل گورت یہ تفسیر و حلمانیوں نکتہ زکر گئی